Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ сороковий. ВІЛ ОМСфорд мчав назад через ліс, слідуючи за темною колією стежки, що вела вперед крізь туман і морок. Його лупцювали важкі від вологи гілля Таліани, Вода бризкала з калюж, що всіяли мокру від дощу стежку. Але хлопець не відчував нічого цього. Його розум був переповнений емоціями. В основному гнівом на цефелло, страхом за Амберл і здивуванням від слів, які вона йому сказала. «Ти мені небайдужий», сказала дівчина і дійсно мала це на увазі. Дивно було почути від неї такі слова. Раніше він ніколи б у таке не повірив. Вона ображалась на нього, не довіряла йому, і дала це зрозуміти досить чітко. Та й він не дуже любив цю ельфійку. Але довга подорож, яку вони розпочали, дозволила їм краще познайомитись. А небезпеки й труднощі, з якими вони зіткнулись і які подолали, зблизили їх. Їхні життя за цей короткий проміжок часу стали нерозривно пов'язані. Тож не було такою вже й несподіванкою, що з цього зв'язку виникла форма прихильності. Слова пульсували в його голові, повторюючись. «Ти мені небайдужий!» І Вілл раптом здивувався, наскільки сильно ця ельфійка небайдужа йому. Хлопець втратив рівновагу і впав. У багнюку і сирість. Потім сердито піднявся, змахнув з себе бруд і воду, і побіг далі. День надто швидко закінчувався. Йому пощастить, якщо взагалі вдасться повернутися на головну дорогу до настання ночі. Коли це станеться, доведеться шукати дорогу в цілковитій темряві. Одному. В незнайомій країні. Без зброї. Є тільки мисливський ніж. Він просто дурень. Ось опис його, тому що він дозволив Цефелу обдурити себе. Думаючи, що ровер йому допоможе. Просто за обіцянку. Ах ти ж, тупий Віл Омсфорд! Картав він себе, і гнів з новою силою спалахнув. А Ланон думав, що тобі можна довірити Амберл? М'язи вже починали зводити судоми від напруги. На мить його охопив відчай, коли він подумав про все, що вони з Амберл пережили, щоб дійти до цієї точки, і про можливість втратити все через втрачену обережність. Сім ельфів віддали своє життя, щоб вони змогли дістатись до диких земель, і незліченна кількість інших вже загинула, бо заборона безсумнівно вже пала». «Що, виходить все даремно?» «Ніякого іншого кінця, окрім цього». Сором, а потім рішучість прорвались крізь нього, забираючи з собою відчай. Він не здасться. Ніколи. Поверне викрадені ельфійські камені та повернеться до Амберл. Він проведе її благополучно до шпилю, до кривавого вогню, а потім вони повернуться до Арборлону. Він зробить усе це бо мусить інакше поразка не тільки аланона та ельфів а й його віл не хотів цього і от після того як ця думка вилетіла з його голови на стежці попереду з'явилась тінь вона матеріалізувалася з темряви наче привид високий і мовчазний юнак різко зупинився злякавшись так сильно що ледь не кинувся зі стежки до лісу Важко дихаючи, він втупився у тінь, зрозумівши раптом, що бачить коня і вершника. Кінь затупотів. Віл обережно пішов уперед. Настороженість переросла в недовіру і нарешті в здивування. Еретрія. Здивований. Її голос був холодним і розміреним. Дуже, визнав юнак. Я тут, щоб врятувати тебе востаннє, Вілл Омсфорд. Цього разу, гадаю, ти почуєш краще те, що я говорю». Віл підійшов до неї та зупинився. «Камені уцефелло». «Я це знаю. Він підмішав у Ель наркотики, а вчора вночі, поки ти спав, забрав їх у тебе». «І ти мене не попередила? А чому я маю?» Дівчина повільно похитала головою. «Хоча я б попередила тебе, цілителю. Я б тобі допомогла». Але от тільки ти мені не допоміг, двічі, пам'ятаєш? Усе, про що я просила, узяти мене з собою. Якщо б ти це зробив, я б розповіла про плани Цефелло щодо каменів і простежила, щоб ти їх вберіг. Але ти відштовхнув мене, покинув, бо вважав, що можеш і без мене впоратись. Гаразд, от я тоді вирішила, подивлюсь, як добре цілитель обійдеться без мене. Вона нахилилась. Щоб оглянути його. «Ну, не схоже, що у тебе там все добре». Віл повільно кивнув головою. Його думки розбігались по сторонах. Зараз не час говорити дурниці. «Амберл поранена. Вона впала, підвернула ногу, не може ходити сама. Мені довелось залишити її на краю порожнини». «Ой, здається, залишати жінок у біді – це твоє нове хобі, огризнулась Еретрія. Віл стримався. «Ну, напевно, так. Але іноді ми не завжди маємо робити тільки те, що хочемо, коли йдеться про допомогу іншим. Ти так кажеш і, напевно, віриш. То що, ти покинув Ельфійку? Тільки до того часу, поки не поверну камені назад. А без мене ти цього не зробиш? Я зроблю. З тобою чи без?» Еретрія мить втупилась у юнака і посміхнулася. «Гадаю, ти теж віриш у це ствердження, вірно?» Віл поклав руку на бік коня. «Тож ти тут, щоб мені допомогти, Еретрія?» Дівчина якусь мить дивилась на нього, а потім кивнула. «Якщо ти в свою чергу допоможеш мені, і цього разу ти мусиш, сам знаєш». Юнак не відповів, вона продовжила. «Пропоную угоду, Віл Омсфорд». Я допомагаю повернути камені, якщо ти погодишся взяти мене з собою, коли вони опиняться у тебе у руках. «І як ти повернеш камені?» – обережно спитав він. Дівчина посміхнулась, тією знайомою, сліпучо-гарною посмішкою, від якої у будь-якого хлопця перехопить подих. «Як я це зроблю?» – «Цілителю, я роверка» і дочка злодія, я куплена і оплачена. Він вкрав їх у тебе, а я вкраду їх у нього. Я це вмію краще від усіх. До речі, а чому ти одна? Він що тебе так і відпустив? Вона похитала головою. Коли ми розійшлись, я сказала, що хочу поїхати уперед, щоб доєднатися до каравану. Він погодився. Стежки диких земель дуже добре відомі роверам, Тож до ночі я б вже покинула цей ліс. Це повністю влаштовує цефелло, бо пошкоджений товар має низьку ціну. У будь-якому разі я проїхала на більше милі, а потім звернула на іншу стежку, на південь, яка з'єднується з цією за кілька сот ярдів. Я хотіла наздогнати тебе до ночі або в порожнині. І от цефелло не зрозуміє, що я зробила, доки не дійде до головного каравану. А це трапиться лише завтра. Сьогодні він стане табором на дорозі, що веде з долини. Отже, у нас є сьогоднішня ніч, щоб повернути камені. Закінчив Віл. Часу достатньо. Але він йде, поки ми говоримо та стоїмо тут. Крім того, ти ж не хочеш залишити Ельфійку саму в порожнині надовго, так? Згадка про Амберл вразила його. Ні, давай починати. «Одну хвилинку». Вона відступила. «Спочатку твоя обіцянка. Після того, як я допоможу тобі, ти допоможеш мені. Візьмеш мене з собою, коли ми повернемо камені. Після цього дозволиш мені залишитись поруч, допоки я не опинюсь на безпечній відстані від цефелло, і я сама вирішу, коли це станеться. «Давай обіцянку, цілитель». Віл нічого не міг зробити, окрім як забрати в неї коня» хоча і не був впевнений, що йому навіть це вдасться. Ну, гаразд. Присягаюсь. Вона кивнула. Гаразд. Щоб переконатись, що ти дотримаєшся обіцянки, я триматиму камені, щойно вкраду їх назад, доки ми обоє не вийдемо з цієї місцевості і не опинимось у безпеці. Отож, стрибай на коня. Віл сів без коментарів. Він нізащо б не дозволив залишити собі ельфійські камені їй, після крадіжки їх у Цефелло, але сперечатись зараз безглуздо. Він вмостився позаду дівчини та обернулась, щоб подивитись на нього. Ти не заслуговуєш на мої послуги, і ти це знаєш, але ти мені подобаєшся, а особливо твоє життя, воно дуже ризиковане, особливо, коли я поруч. Клади мені руки, Наталію. Віл завагався. А потім зробив те, що було сказано. Еретрія знову нахилилась до нього. Отак «От краще!» Спокусливо промуркотіла вона. «Ти мені подобаєшся таким, а не таким, коли поруч ельфійка. Тримайся міцніше!» З раптовим криком вона вдарила коня в боки. Тварина заїржала і побігла назад по стежці. Вони їхали, низько прихилившись до коня. У Еретрії, здавалось, були очі кота. Вона вела кота впевненою і натренованою рукою, повз колоди і сухостій, через яри і колії, утворені раптовим дощем, вниз по одному багнистому схилу і вгору по іншому. Віл тримався, гадаючи, що ця дівчина з'їхала з глузду. З такою швидкістю вони неодмінно скоро впадуть, надиво не впали. Раптом кінь перестрибнув чагарник, а потім вилотів на іншу стежку, ту, яку Він зовсім не помітив, коли йшов на південь до порожнини і помчав уперед у туманну темряву. Тіні ставали густішими, повітря прохолоднішим, але еретрія не сповільнювала ходу. Коли ж вони нарешті зупинились, то знову опинились на головній дорозі. Дівчина різко пришпорила коня, поплескавши тварину по спітнілих боках і озирнулась на віла, недобро посміхнувшись. «Це була демонстрація того, щоб ти знав, що я можу постояти за себе. Мені не потрібна твоя опіка». Хлопець відчув, як шлунок буркотить. «Ну, гаразд. Скажімо, я це зрозумів, Еретрія. Але чому ми зупинились?» «Продивитись шлях», відповіла вона і злізла з коня. Дівчина кілька хвилин вивчала стежку і потім нахмурилась. «Дивно, немає ніяких слідів фургона». Вілл підійшов до неї. «Ти впевнена?» Він подивився вниз та не знайшов жодних слідів коліс. «Може, їх дощ змив?» «Фургон досить важкий, тож дощ цього не зможе зробити». Вона повільно похитала головою. «До того ж, злива майже скінчилась». Допоки вони дістали з цього місця. Цілителю я нічого не розумію. Ставало дедалі темніше. Віл із побоюванням озирнувся. Чи міг це Фелло зупинитись, щоб перечекати? Можливо. Вона знизила плечима. Нам краще трохи поїхати назад. Залазь. Вони поїхали на захід, час від часу поглядаючи на брудну землю у пошуках ознак фургона. Але не було нічого. Еретрія погнала коня повільною риссю. Попереду з лісу виходив туман. Тонкі кучеряві хмаринки, що наче щупи прослизали крізь темряву. Звуки долинали з глибини дерев. Мешканці лісу прокидались, починали полювати. Звідкись попереду почувся новий звук. Спочатку слабкий, але поступово він ставав сильнішим, Настирливішим. Звук переріс у виття, пронисливе і моторошне. Наче якісь замучені душі завдали такого болю, що та вже була не в силах терпіти. І їй все, що залишилось перед смертю зробити, це видати останній жахливий крик. Вілл з тривогою схопив Еретрію за плече. «Це що?» Вона озирнулася. «Це свистячий хребет! Він попереду!» Дівчина нервово посміхнулася. «Такий звук звідти іноді видає вітер!» Крик посилювався, ставав різкішим, пронисливішим. Земля почала підійматись, повела вгору, скелястим схилом. Вони виїхали над туманом і змогли роздивитись клаптики нічного неба. Кінь почав нервово ржати. Тупцювати і рухатись. Еретрія намагалась заспокоїти тварину. Зараз вони рухались повільніше, продираючись крізь сутінки уперед, доки не опинились на вершині хребта. Там дорога знову зникала у темряві. І ось ВІЛ побачив дещо. Тінь, яка рухається прямо до них, матеріалізуючись із завивання вітру та ночі, Ретрія теж її побачила і різко зупинилась, Силует наближався. Це був кінь, великий, гнідий, безвершника, з поводами, що волочились по землі. Він повільно підійшов до них та потерся носом об їх власного коня. Вони одразу впізнали тварину кінь Цефело. Ретрія спішилась і мовчки оглянула нового коня. Вона поплескала по боках, по шиї. Він заспокоївся. На тварині не було ніяких слідів, але вона сильно спітніла. Коли ж дівчина знову подивилась на віла, її обличчя переповняла невпевненість. «Щось сталося. Він не міг просто впасти з коня». Хлопець кивнув. Починало з'являтись дуже погане перечуття. Еретрія сіла на коня цефело. Та взялась за вішки. «Проїдемо трохи далі», – вирішила вона, але в її голосі бринів сумнів. Пліч-опліч вони їхали вздовж лінії хребта. Вітер доносив свій моторошний крик до високих скель і дерев у лісі. Над головою підморгували зорі. А потім крізь морок з'явилось ще щось. Ще одна тінь. Чорна квадратна нерухома. Хлопець і роварка сповільнили ход, обережно підганяючи коней, і подивились один на одного з тривогою. Поступово тінь почала набувати форми. Це був фургон Цефело, який виплискував яскравими кольорами у зоряному світлі. Вони під'їхали ближче, тривога перейшла у жах. Упряжка коней, що тягнула фургон, була мертва, покручена і виламана. Ще кілька тварин лежали поруч, а разом із ними вершники, розкидані по стежці, як солом'яні опудала у розірваному і зім'ятому яскравому одязі. Віл швидко озирнувся та вдивився у ліс, відчукуючи, хоч якісь ознаки того, хто це зробив, ніщо не ворушилось. Він глянув на Еретрію та непорушно сиділа на своєму коні. Білий колір наповнював її обличчя, поки вона обдивлялась тіла на стежці. Руки дівчини повільно опустились на коліна. Вішки вислузнили з рук. Вілл зіскочив з коня, підібрав поводи і спробував повернути їх переляканій дівчині. А коли Еретрія не поврухнулася, він на силу вклав їх у долоні, затиснувши пальці. Роверка безмовно подивилась на юнака. — Почекай но ну, тут! — наказав він і підійшов до фургона, вивчаючи покручені фігури. Усі були мертві, навіть стара жінка, яка керувала фургоном. Їхні тіла виламали, наче сухі гілки. Хлопець відчув, як у нього по шкірі поповзли мурашки. Він знав, хто на це здатен. Він обдивлявся труп за трупом. Допоки нарешті не дійшов до цефелло. Він був теж мертвий. Тіло усе виламане та пошматоване. Зелений плащ подертий. Кутасті риси обличчя застигли з виразом жаху. Головного ровера майже неможливо було впізнати. Віл повільно нахилився та обмацав одяг, шукаючи ельфійські камені. Та нічого не знайшов. Страх стиснув живіт. «Треба знайти їх!» А потім він помітив руки Цефелло. Права рука вчепилась в землю в жесті, який говорив про нестерпну агонію. Ліва була стиснута в кулак. Юнак глибоко вдихнув і потягнувся до неї. Потім розчепірив закляклі пальці. З-поміж них проблиснуло блакитне світло. Юнак відчув полегшення. У долоні лежали ельфійські камені. Цефелло намагався використати їх, як це зробив віл у тірфінгу, але вони не відреагували на ровера, і він помер, тримаючи їх у руці. Хлопець узяв їх, витер об свій кітель та поклав назад у шкіряний мішечок. Потім він підвівся, прислухаючись до крику вітру з хребта, і нарешті його омило запаморочення, коли запах смерті наповнив ніздрі. Таке могло статися лише з однієї причини. Він пам'ятав ельфійських загиблих у таборі та у фортеці. Тільки одна тварюка – різник. Але як він знову їх знайшов? Як вистежив їх на шляху від Пайкона до диких земель? Юнак поспішив назад до Еретрії. Вона все ще сиділа верхи на коніцефелло. Її темні очі світились страхом. «Знайшов?» – запитала вона пошепки. «Це Фело?» – Віл кивнув. «Мертвий, як і вони всі». Юнак зробив паузу. «Я знайшов камені». Але дівчина, здавалось, його не чула. «Що може зробити таке цілителю? Може, якась тварина? Або сестра Або...» «Ні!» – він швидко похитав головою. «Ні, Еретрія!» Я знаю, що це зробило воно переслідує нас з Амберл, аж з Арборлону. Я гадав, що ми загубили його по той бік скелястого відрогу, але якимсь чином ця штука знову нас знайшла. Її голос тремтів Це демон? Незвичайний. Віл подивився на мертвих, його називають різником. І він, мабуть, припустив, що ми подорожуємо з Цефелло. Скоріше за все, дощ збив його з понтелику. «Бідолашний Цефелло», – прошепотіла Еретрія. «Він зіграв на одну гру більше, ніж потрібно». Вона зупинилась і подивилась на хлопця. «Цілителю, тепер ця ці істота знає, що ти не пішов на схід. Тож куди вона рушить далі?» Вони подивились один на одного». Бо відповідь була відома. Тим часом на краю порожнини Амберл сиділа у кущах, де її сховав віл, і прислухалась до нічних звуків. Темрява огорнула місцину саваном, глибоким і непроникним. Ельфійка не бачила нічого, окрім густих кущів, і чула істот, що блукали у темряві. Знаючи, що до свіданку віл не повернеться, вона спробувала заснути, але сон не йшов. Боліла колотка. В голові крутились думки про юнака та його пошуки, про дідуся, про різні небезпеки, які її оточували. Нарешті вона присіла та підтягнула коліна до тіла. Жодна з лісових тварюк не наважувалась наблизитись до неї, тримаючись в глибині лісу, за краєм порожнини. А сама ця місцевість була огорнута такою глибокою тишею, що ельфійка чула її так само виразно, як і звуки ночі. Раз чи двічі щось пролетіло повз неї. Швидкі помахи крил ненадовго порушили тишу, а потім зникли. Час йшов. Амберл почала сонно клювати головою. І раптом її пронизав холод, наче тепло висмоктали з повітря, вона прокинулась і енергійно потерла руки. Холод пройшов. Спека літньої ночі повернулася до неї. Невпевнена в собі, Амберл обвела поглядом свій притулок. Усе, як і раніше. В темряві ніякого руху, ніякого звуку. Ельфійка хлибоко вдихнула і знову заплющила очі. Холод повернувся. Цього разу вона зачекала, перш ніж поворушитись. Її міцно заплющила очі, намагаючись відстежити джерело холоду. Вона виявила, що той походить звідкись зсередини неї самої. Якось це дивно. Цей холод пронизував, змушував її тіло німіти, як дотик смерті. Очі широко розплющились. Миттєво Амберл зрозуміла. Її попереджали. Хто вона не знала, навіщо вона не знала, але щось збирається її вбити. Якщо б вона була кимось іншим, то могла б проігнорувати це відчуття, вважаючи його не більше, ніж грою уяви. Але ельфійка була дуже чутливою. Її і раніше охоплювали подібні відчуття, і їх зараз не варто відкидати. Це попередження реальне. От тільки причини... Вона нахилилась вперед. Отже, щось на неї насувається, щось жахливе, що здатне її знищити. Не можна від цього сховатись і не можна протистояти. Можна тільки тікати. Ігноруючи біль у щиколоці, вона виринула з-під кущів, присіла за ними і втупилась в лісову темряву. Потвора, що її переслідувала, була близько. Тепер Ельфійка чітко відчувала її присутність та безшумно рухалась крізь ніч. Амберл раптом подумала про Віла, і їй відчайдушно захотіло, щоб той був поруч та допоміг їй. Але юнак не тут. Треба рятуватись. І робити це швидко. Існувало лише одне місце, куди можна піти. Єдине місце, де її не зможе дістати переслідувач. Порожнина. Ельфійка, шкутильгаючи, підійшла до краю і втупилась у бездонну чорноту. Її охопив страх. Порожнина лякала її так само, як і те, що було позаду. Зелені очі дивились у чорну далечінь, до вежі шпилю. Саме туди вона повинна йти, саме там її шукатиме віл. Ельфійка знайшла стежку, що вела вниз, і рушила нею, обережно заглиблюючись у тінь. Через мить її огорнула темрява. Світло зірок і місяця загубилось над деревами. Обличчя її було сповнене рішучості. Вона відчувала, що рухається у вірному напрямку. І намагалась вона йти так спокійно, наскільки це було можливо. Ельфійку видавало лише шкрябання черевиків по землі. Внизу її чекала тиша. І от нарешті... Порожнина. Амберл зупинилась, притулившись спиною до стовбура дерева, обережно розтираючи пошкоджену щиколотку. Та вже сильно розпухла, а Ельфійка ще й ходила. Під омив її обличчя вона подивилась вгору, в темряву і прислухалась, але нічого не почула. Що ж неважливо, сказала вона собі, щоб це не було, істота шукає її. І вона ще там, на горі. Тож треба йти далі, в порожнину. Очі почали звикати до темряви. З'явились обриси дерев і кущів. Отож, можна йти далі. Ельфійка пошкотельгала вперед, намагаючись не переносити вагу на поранену щиколотку. Переходячи від одного дерева до іншого, вона зупинялась на мить біля кожного, з тривогою вслухаючись у тишу. Біль ставав сильнішим. Постійний пульс, здавалось, посилювався з кожним кроком. М'язи затерпли і судомились від постійної шкутильганини. Нарешті довелось зупинитись. Важко дихаючи, Амберл опустилась на землю біля заростей і притулилась спиною до прохолодної землі. Через кілька глибоких вдихів ельфійці вдалося опанувати себе і спробувати знову відстежити джерело того попередження – Якусь мить, нічого не відбувалось. Але потім холод знову прокотився, пронизуючи і кусаючи. Подих перехопило. Істота, яка її шукає, в порожнині. Ельфійка піднялась на ноги і пішла далі. На пробираючись крізь темряву. У якийсь момент їй спало на думку, що, можливо, вона ходить по колу. Але ці думки швидко були вигнані з голови. Амберл постійно падала, кілька разів так сильно, що майже втрачала свідомість. І щоразу вона підіймалась на коліна, задихаючись, підводилась і змушувала себе йти вперед. Хвилини зміняли хвилини. Потім вона втратила лік часу. Навколо панувала тиша і темрява. І, нарешті, Ельфіка не змогла йти далі. Вона впала на коліна. Звук її дихання різко віддався у вухах. Плачучи від розпачу, вона почала повсти. Каміння та сухостій дряпали її руки та коліна. Вона продиралась крізь зарості. Щиколотка пульсувала від болю. Мовчки Амберл присягалась собі не здаватись. Та потвора її не отримає. А потім думки повернулись до віла. Вона побачила в уяві вираз його обличчя, у той момент, коли сказала, що він їй небайдужий. Вона знала, не треба було цього говорити, але в той момент вона так сильно хотіла йому це дізнатись, потрібно було це промовити. І таке здивування в його очах. Вона впала, ридаючи. «Віл!» – вона прошепотіла його ім'я як талісман, що ладен відігнати зло, яке переслідує її в темряві. Потім вона повернулася на живіт та поповзла далі. Думки блукали десь далеко. Ельфійка, здавалось, відчувала присутність інших істот, які рухались разом із нею крізь ніч, швидко і беззвучно. І наскільки близько ця істота до неї. Вона повзла і повзла, допоки сили остаточно не покинули її. І тоді Амберл знову лягла на лісову землю. Прийшла упевненість. Це кінець. Не залишилось нічого, на що можна спертись. Очі Амберл закрились. Ельфійка почала чекати смерті. І через мить заснула. Вона все ще спала, коли криві дерев'яні пальці десятка кістлявих рук підняли її і понесли геть. Кінець сорокового розділу. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!